13. fejezet Kem Memphis kikötőjének rakpartján sétált. Figyelte az áruk és az élelmiszerek rakodását, amelyekkel felső Egyiptomba, a Delta vidékére vagy idegenföldre indultak a hajók. A só szállítmányok újra rendszeresen megérkeztek, a népnek nem volt oka elégedetlenségre. A núbiait mégis aggasztotta, hogy továbbra is különös plegykák keringtek Ramszesz gyengülő egészségéről és az ország hanyatlásáról. A rendőrfőnök saját magára is mérges volt. Miért nem tudja megtalálni azt az embert, aki pászer életére tört? Arról gondoskodott, hogy ne hatolhasson be többé a vezírházába. A birtokot immár számos rendőr őrzi éjjel-nappal. Azt viszont nem remélhette Kem, hogy megtalálja a bérgyilkost, hiszen egyetlen emberesem sem szolgált használható értesüléssel. Nyilván egyedül, segítség nélkül dolgozik, senkinek sem beszél a terveiről, és eddig ez a stratégiája be is vált. Mikor hibázik már végre? Mikor hagy végre használható nyomot maga után? A rendőrpávián egykedvűen lépkedett Kem mellett. Kollégájával ellentétben nyugodt volt, de semmi sem került el a figyelmét a körülötte zajló eseményekből. Amikor a faanyag szállításáról gondoskodó hivatal a fenyőház elé értek, hirtelen megtorpant. Kem mindig odafigyelt a pávián legapróbb rezdülésére is, most sem noszogat tehát tovább haladásra. Gyilkos egy férfira szegezte vörös tekintetét. Az ember egy hatalmas teherhajó fedélzetére igyekezett. A hajó rakományát ponyva takarta. A magas, vörös köpenyes férfi idegesen kiáltotta parancsszavait a tengerészeknek, siettette őket. Valóban szokatlan viselkedés ez, amikor hosszú útra kell felkészülni. Mi végre bosszantja a rakodókat? Inkább az induláskor végzendő szertartásokkal kellene törődnie. Ken bement a fenyőház épületébe ahol az írnokok fatáblákra jegyezték fel a szállítmányokat és azt, hogy merre indulnak velük a hajók. A rendőrfőnök az egyik barátjához fordult, aki valóságos életművész volt és a Delta vidékről származott. – Hova megy ez a hajó? – Libanonba. – Mit szállít? – Vizes korsókat és tömlőket. – A kapitányának olyan sürgős az indulás. Kire gondolsz, Kem? Arra a köpenyes emberre. Ő a hajó tulajdonosa. Mindig ilyen ideges? Inkább higgadt embernek mondanám. Biztos megijedt a majmottól. Kinek dolgozik? A kettős fehér háznak. Kem kiment a fenyőházból. A pávian a palló végén állt, nem engedte, hogy a vállalkozó elhagyja a hajót. A vörös köpenyes próbált elszabadulni. A partra ugrott, kockáztatva, hogy a nyakát töri, de a majom elkapta a gallériát és lerántotta a földre. Mitől ijedtél meg? kérdezte Kem. Mindjárt megfolyt ez az állat. Nem teszi, ha válaszolsz. Ez nem az én hajóm, eresszen el! Te irányítod a rakodást. Miért a fenyőháznál rakottok korsókat és tömlőket? A többi rakparton már nem volt hely. Ez nem igaz. A pávián megcsavarta a hajós fülét. Gyilkos gyűlöli a hazugokat. A, a ponyvák! Emelje fel a ponyvákat! Míg a pávián a gyanúsítottra vigyázott, Kem megnézte a rakományt. Valóban meglepő felfedezést tett. Fenyő és cédrus rönkök, akácia és szikomordeszkák sorakoztak a ponyvák alatt. Kém örömmel gondolt arra, hogy Beltran ezúttal elszámította magát. Noferet a villateraszán pihent, nehezen tette túl magát az előző éjszaka ijedelmein, és még mindig rémképek gyötörték. Éjszaka megvizsgálta a házi laboratóriumában tárolt készítményeket, mert félt, hogy a gyilkos esetleg más fiolába is töltött a méregből, de a merénylő beérte pászer szokásos gyógyszerével. A vezír frissen borotváltan kilépett a teraszra, és gyengéden megcsókolta a feleségét. – Hogy érzed magad ma reggel? – Sokkal jobban. Nem sokára indulok is a kórházba. – Aha. Kem üzenetet küldött. Jó híre van a számomra. Noferet pászer nyakába kapaszkodott. Kérlek, nem menj sehová egyedül, hagyd, hogy vigyázzanak rád. Nyugodj meg, Kem elküldte nekem a páviányát A rendőrfőnök legendás nyugalmára rácáfolva idegesen tapogatta faorrát. Elkaptuk Beltrand-t, jelentette be. Utólagos engedelmével azonnal beidéztem. Öt rendőr kíséri be az ön hivatalába. Megalapozott a vád? Négy, mit állapítottam meg? Beszer jól ismerte a fakereskedelemre vonatkozó szabályokat. Beltrand tényleg súlyos hibát követett el, amelyet keményen lehetett büntetni. Beltrán gúnyos fellépése mégis magabiztosságról árulkodott. Miért kell fegyvereseket küldeni értem? kérdezte csodálkozva. Nem vagyok bűnöző, ha jól tudom. Üljön le, javasolta Én Nincs kedvem leülni, vár a munka. Kem lefoglalt egy Libanonba induló teherhajót, amelynek a bérlője... A kettős fehér háznak, tehát önnek dolgozik. De bő az egyetlen. Libanonba általában alabástromvázákat, edényeket, kelméket, marhabőrt, tekercseket, kötelet, lencsét és szárított halat szállítunk, és cserébe fát kapunk, amelyben mi szenvedünk hiányt. De ezzel semmi újat nem mond. A szóban forgó hajó. Mégis cédrus és fenyőrönköket szállított, sőt, a nálunk növő akácia és szikomorfákból vágott deszkákat, amelyek kivitele tilos. Más szóval, maga visszaküldte volna a fát, amelyekért már fizettünk, és ami hiányzott volna, hiszen kell az épületeinkhez, a templomok kapuja elé állított oszlopokhoz és a szarkofágjainkhoz. Beltran nem jött zavarba. Ön nem ismeri ezt az ügyet. A deszkákat Büblosz hercege rendelte az udvaroncai koporsóihoz. Nagyra becsüli az akáciánkat és a szikomorfáinkat, hiszen az egyiptomi fa az örökkévalóság záloga, ugye? Nagy sértés lett volna megtagadni tőle ezt az ajándékot. Sőt, ö, politikai hiba, amelynek súlyos gazdasági következményei is lennének. Hmm, hát a cédrus és fenyőrönkök maga még túl rövid ideje vezír. Nem tudhat mindent a csereügyleteinkről. Libanon vállalta, hogy olyan fát küld, amelyet nem támadnak meg a gombák és a rovarok. Ez a szállítmány nem ilyen volt. Ezért rendeltem el, hogy a szállítsák vissza. A szakértők írásba foglalták a véleményüket, az iraktokat bármikor megtekintheti. Feltételezem, a kettős fehérház szakértői voltak. Általános vélemény szerint ők értenek hozzá a legjobban. Hm? Végeztünk? Engem nem be Beltrán. Azért szervezte ezt a libanoni ügyletet, hogy növelje a vagyonát, és hogy megnyerje magának az egyik legfontosabb kereskedelmi partnerünket. De ezt az utat elvágom. Mától kezdve a fabehozatal az én felügyeletem alá tartozik. Heh, ahogy tetszik... De ha így folytatja, hamarosan összeroppan a felelősség súlya alatt. Na, kérem, rendeljen ide nekem egy horcéket. Sietek! Kem le volt sújtva. Bocsásson meg! Nevetségesítettem. Ugyan, ugyan. Magának köszönhetem, hogy egy újabb eszköztől foszthattam meg beltránt De hány fejet kell még levágnunk ahhoz, hogy Igazán meggyengüljön. Levágjuk mindet, ha kell. Írok egy rendeletet a tartományi előjáróknak, hogy több tucat fát ültessenek, amelynek lombja alatt megpihenhetnek az emberek. Ráadásul egyetlen egyet sem vághatnak ki ezután az engedélyem nélkül. Mit remélettől a rendelettől? Bizalmat akarok önteni az egyiptomiakba, akiket aggaszt a sok szóbeszéd. Bizonyítani akarom nekik, hogy a jövő olyan vidám, mint a lombok zizegése. Ebben maga is hisz? Kétségbe vonja? Egyiptom vezírje. Maga nem tud hazudni. Beltrán a trónra tör, nem igaz? Pászer hallgatott. Megértem, ha nem beszélhet. De nem akadályozhatja meg, hogy hallgassak a megérzéseimre. Ebben a halálos párbajban semmi esélye a győzelemre. A kezdet kezdete óta reménytelen ez az egész ügy, a mi kezünk pedig meg van kötve. Magam sem tudom miért, de én magam mellett maradok. Beltran örült, hogy óvatos volt. Szerencsére hatásos óvítészkedéseket tett, és épp elég tisztviselőt vesztegetett meg ahhoz, hogy elérhetetlen maradjon, bárhogyan és bárhonnan akarnák is megtámadni. Lám, a vezír alul maradt vele szemben, és ez mindig is így lesz. Ha pedig Pászer véletlenül mégis leleplezni néhány lépését, nevetségesen keveset fog nyerni vele. Három szolgavitte vitte Beltrán után a Szilkisznek szánt ajándékokat. Egy drága balzsamot, amelyel megkenheti és illatosíthatja parókáit, egy alabástromporból, mézből és vörös sziksóból készült kozmetikumot, amely puhává varázsolja a bőrét, és egy jó adag kitűnő köményt emésztési zavarok és hascsikarás ellen. Amikor azonban hazaért, Szilkis helyett a szobalány köszöntötte, aki nem is leplezte bosszúságát hiszen a feleségnek kellett volna fogadnia a hazaérkező férjét és megmaszíroznia a lábát. Hol van Silkis? A feleség az ágyat nyomja. Mi baja már megint? Az emésztése. Hm. Mit adott neki enni? Amit kért. Egy kis datójával töltött piramist és teát. Az orvosság egyáltalán nem hatott. A jól szellőztetett és füstölővel tisztított szobában szilkis holcsápadtan a fájdalomtól összegörnyedve feküdt. Ahogy meglátta a férjét, hangosan nyöszörögni kezdett. Mi mindent ettél már megint? Semmit, csak, csak egy kis édességed de egyre betegebb vagyok, drágám. Már pedig holnap estig talpra kell állnod, sőt, Elvárom, hogy sugárzóan szép legyél. Több tartományi előjárót is meghívtam. Ki kell tenned magadért? No veret, meg tudnod gyógyítani. Felesd el azt a nőt. Hát, hogy... Semmit sem ígértem meg. Pászer nem adja be a derekát. Eltökélten küzd ellenem, pedig csak egy tehetetlen báb. Gyengeség volna, ha a feleségétől kérnék segítséget. Elfogadhatatlan gyengeség. De hiszen ő megmentene engem. Nem is vagy te olyan beteg, ez csak múlók is rosszul lét. Azonnal hivatok néhány orvost. Te csak azzal törődj, hogy holnap este talpon légy, és elbűvöld a fontos vendégeket. Noferet egy cserzetbőrű ráncos emberrel beszélgetett. Jobban mondva hallgatta a bőbeszédű öreget, miközben érdeklődve hajolt az elé nyújtott agyagedény fölé. Pászer közelebb érve felismerte a méhézt, akit igazságtalanul küldtek a fegyensz telepre, és akit ő szabadított ki onnan. Az öreg felállt, hogy köszöntse. Egyébként a vezérje! Mekkora öröm, hogy újra láthatom! Nem volt könnyű bejutnom magához. Ezernyi kérdést tettek fel nekem. Ellenőrizték, hogy ki vagyok, sőt, még a mézes csupraimat is megvizsgálták. Äh, – hogy vannak a sivatag méhei? – A lehető legjobban, ezért is jöttem. Kóstolja meg ezt a mennyei jeledelt. Az isteneket gyakran elkeserítette az emberek viselkedése, és a mesélők szerint ilyenkor a mézevés derítette fel a szívüket. Ré földre hulló könnyei változtak át méhekké, akik, mint kis alkimisták, ehető aranyat varázsolnak a növényekből. A csodálatos íz meglepte pászert. Sosem termeltek még ilyen jól a méhek, sem mennyiségben, sem minőségben. Az összes kórházat el tudjuk látni, vágott a szavában Oferet, és bőségesen tartalékolhatunk is belőle. A mézet lágyító vívőanyagként használták a szemgyógyítására, az edények és a tüdő kezelésére, de a nőgyógyászatban is használt vették, és számos gyógyszer alkotó részei közé tartozott. Az ápolónők a sebek kötözésénél is felhasználták. Remélem, hogy a királyság főorvosának nem kell csalódnia, tette hozzá az öreg. Miért mondod ezt? A hír gyorsan terjed, mióta kitudódott, mennyi a méz idén. A sivatagnak az a része, ahol a segédeimmel dolgozunk, már nem olyan nyugodt, mint az előtt. Figyelnek minket, ahogy kivesszük a lépdarabokat és becsorgatjuk a mézet a viaszpecsétes csuprokba. Attól félek, hogy amint végzünk a munkával, ránk támadnak és kirabolnak minket. A rendőrség nem vigyáz magukra? De kevesen vannak. A mézem egy egész tér. Képtelenek volnánk megvédeni. Hmm. Beltran nyilván tud erről. Válságos helyzetbe kerülnének a kórházak, ha nem kapnának az alapvető szerből. Szólok Kemnek. A szállítmány teljes biztonságban lesz. Tudod, milyen nap van ma? kérdezte noferet pászertétóván hallgatott. Holnap után lesz a kert ünnepének a napja. A vezír alca felderült. Hatoristen nő szól a hangodon. Boldoggá fogjuk tenni az ünnepet. A kert ünnepének reggelén minden menyasszony és minden újasszony szikomorfát ültetett el a kertben. A városok és a falvak terein, a folyó partján süteménnyel kínálták, virágcsokorral ajándékozták meg egymást az emberek, és sört ittak. A szépségek miután illatos kenőcsökkel bedörzsölték magukat, táncok jártak fuvola, hárfa és dobszóra. A fiatalok szerelmesen évődtek, az öregek pedig szemet húnytak a dolgok felett. Amikor az írnokok átadták a városok és a falvak előjáróinak a mézes csuprokat, a nép megéljen ezte a fáraót és a vezírt, hiszen a méh Egyiptom királyának egyik jelképe volt. A legtöbb család nem tudta megfizetni az ehető aranyat, a méz szinte elérhetetlen álomnak számított. És ezt az álmot most mindenki megízlelhette ezen az ünnepen, amelyet a nagy Ramszes védelme alatt ültek meg. Noferet és Pászer a házuk teraszáról boldogan hallgatták az ének és a tánc hozzájuk szűrődő hangjait. A fegyveres bandákat, akik meg akarták támadni a mézszállítmányt, a rendőrség letartóztatta. Az öreg méhész a barátaival együtt lakomázott, puszgón bizonygatva, hogy az ország vezetése jó kezekben van, és hogy az ünnep méze el fogja oszlatni a bajokat.